Oh, ja, men jag har allt lite, lite kött på kroppen också så jag hoppas du inte bara ser mig som ett benrangel men eh, hallå där, där ni. Nu är Halloween över men eh, ja, det hela fortsätter ändå lite grann eller hur? Ja, för Halloween var ju igår åtminstone så som vi publicerar avsnitten och... Det känns ju lite trist att ha missat det så där på dagen, mer eller mindre, så vi håller kvar vid de här vibbarna lite till, även om vi väljer att gå en, en helt annan väg jämfört med vad vi gick i förra avsnittet. Ja, det blir kanske inte ond, död på samma sätt som i vårt Halloween-avsnitt. Vi tar och väl och lättar upp stämningen lite grann och, och gör det hela lite, mm, lite mer familjevänligt kanske. Och, och, och bjuder in hela eh, släkten till att och, och fira ja, det är lite mer makabra men ändå men på ett respektfullt eh, sätt ändå. Så eh, det, det tycker jag ändå kan passa en dag som denna Ja, för vi kastas ju in i en helt annan kultur när det gäller att fira de som har gått över på andra sidan, om vi säger så. Halloween och alla helgons dag är ju mer ja sombra upplevelser, får man väl säga. Och åtminstone om man utgår från att det antingen är monster och spöken och annat oknytt som springer runt i mörkret. Så är ju det här ett firande som är betydligt mer... Vi saknar er, vi älskar er, ni är fortfarande med oss. Ja, det, det är ju en helt annan form av tillställning egentligen. Här har vi ju med, med respekt och familj att göra, om, om kärlek och tillgivenhet och om man inte glömmer det förflutna. Och, ja, det är ju väldigt beundransvärda eh, synsätt. och Speciellt om man jämför med den eh, mer vänsterländska Halloween- firandet som jag har ju Gått ett, ett helt annat håll. Mm. och eh, ja, Därför kan det ju passa att ta och, och ja, vända på, på myntet och se vad som finns på andra sidan om eh, en ändå ganska snarlig eh, tradition som, ja, som ändå har så pass mycket väsentliga skillnader också. Ja, det finns ju lika många likheter som det finns skillnader egentligen. Det är mycket mer. Attityden kring det som är väldigt annorlunda. Det här är visserligen någonting som har en liten ton av sorg i och med att man firar de som har lämnat oss och så vidare. Men det är ändå någonting vackert över det. Och det vi pratar om det är ju naturligtvis The Day of the Dead, De Dödas Dag eller Dia de Muerto. Och jag är inte bra på spanska måste jag säga till min stora skam. Så jag hoppas att uttalandet inte var allt för dåligt här nu. Jag har ju eh, latinsk blod i familjen om vi säger så. Så att, eh, det är ju en viktig eh, bit av det kulturella arvet där. Som jag har fått eh, doppa i lite grann åtminstone. Och det har varit... Väldigt, väldigt spännande och de har ju också tryckt den här filmen i famnen på mig och sett, har du sett den här? Du måste se den här, den, den fångar hela idén med allting och jag var liksom såhär, åh okej, okay, ja, Pixar-film, det hade jag tänkt sig oavsett vilket men med den entusiasmen som man fick den här äh, kastade på sig så, så blir man ju extra nyfiken för då då får man ju känslan att någon har fångat någonting på ett väldigt bra sätt. Och mm. med tanke på att min amerikanska del av familjen är väldigt, väldigt förtjusta i den här så, så kan vi väl säga att Pixar har gjort någonting helt rätt. Ja, det låter ju onekligen så. Eh, även om kanske jag personligen kan ha eh, lite betänkligheter eh, mot den här filmen, men eh, eh, med tanke på det sättet som eh, du beskriver att de har tagit emot den här filmen och uppskattat den, så, så har de ju absolut gjort någonting rätt och, och fångat kulturen och firandet på ett sätt som de känner igen och uppskattar. Och mm. ja sådana filmer ser man ju inte allt för ofta som tar hand om just den här kulturen och verkligen tar och utforskar den och visar upp den. Så ja, man, är, man är väl säkert lite svältfödd på det området så därför blir man ju säkert lite, lite extra upphetsad och exalterad när en, en stor film som den här faktiskt tar upp någonting som är, är kär till dem. Ja, och gör det utan att det blir ett spektakel på fel sätt. För mm. eh, det finns många filmer gjorda i Hollywood som tar upp olika kulturer och olika ceremonier och liknande och gör det till ett... Ja, vi kallar det för ett spektakel helt enkelt. De misstolkar, de ändrar, de dramatiserar på sätt som gör att man får fel intryck och så vidare och så vidare. Det är ju tyvärr någonting som vi har blivit väldigt vana vid när man tittar på olika Hollywood-produktioner. Så jag förstår att det finns skepsis när man ska titta på någonting som är producerat i USA men som ska... Behandla någonting som sker någon annanstans med andra människor och ja att det inte riktigt översätts på rätt sätt att man inte riktigt har rätt insikt över det som händer och det som görs och så vidare och det gör ju att man, man kanske är lite extra negativ till någonting eller man, man utgår från det värsta om vi säger så. Mm. Sen finns det filmer som gör riktigt bra saker. Jag menar, vi tittade på Moana, eller ja, Vajana som den heter här borta. Och den har ju tagit upp en kultur och behandlat den med väldigt mycket respekt. Fortfarande med Disney-humor. Fortfarande med Disney sätt att eh, berätta historier och så vidare. Men där var vi ju väldigt nöjda med att det kändes väldigt rätt. Och den hade väl blivit väldigt välmottagen också. Och jag kan inte säga annat än att jag får ungefär samma vibba utav den här. Mm, eh, till viss del kanske om man frågar mig eh, ja, jag har lite del av den här filmen som jag nog gärna vill ifrågasätta lite grann men absolut det finns ju eh, mycket kärlek i den här filmen till, till, till vad de försöker eh, berätta här ändå och, och försöka få fram de försöker inte göra en nidbild av ett eh, folk i alla fall utan de försöker spegla den här det här firandet och den här kulturen på, mm. på bästa möjliga sätt och det måste man ju ändå uppskatta eh, sen eh, finns det ju både likheter och skillnader om man jämför med en film som eh, Moana och på både gott och ont skulle jag vilja säga men eh, Ja, Pixar har ju satt ribban väldigt högt med sina tidigare filmer och ja, de ser ut att ha det allt svårare att eh, uppnå sina egna högst ställda krav tycker jag. Jo, men det blir ju inte enklare. Har man gjort en succé och följer upp det med ännu en succé och följer upp det med ännu en succé så har man ju hamnat på en nivå som är extremt hög och jag förebror inte Pixar att de kanske inte når hela vägen upp varje gång för när de verkligen försöker då tycker jag de ligger betydligt högre än vad många studios kommer i närheten utav deras lägsta är extremt högt jämfört med andra studios som vi säger så det ursäktar ju inte misstag eller dumheter eller liknande men det gör ju att man åtminstone har en en tillit att de tar materialet på allvar, att de försöker göra någonting rätt, att de försöker göra någonting som känns bra och överlag så måste jag ju säga att de har hamnat på ett ställe som åtminstone känns som att det är värt att ha har fått en Pixar-stämpel. Ja nog känner man igen Pixar-stilen här och, och sättet som de gör film På så Ja absolut man Vill inte ta ifrån Pixar-stämpeln från, från den här filmen I alla fall Men å andra sidan känns det som De har börjat stanna upp Lite grann Och inte riktigt har samma drivkraft Längre i sina produktioner Och det blir mer och mer Ska, vad ska man säga, dussin filmer av eh, det man har fått sett på, på senare tid, eh, speciellt i jämförelse med deras eh, enorma succéer som har varit tidigare så, så finns det en, en viss kvalitetsskillnad om man frågar mig, men eh, som du säger, även Pixarna när de är som, som sämst och eh, kanske inte producerar sitt bästa så Ja, så är de ändå bättre än de flesta andra animationsstudier som finns här i världen. Sen har de ju gjort filmer som jag kanske inte är helt övertygad om att de skulle ha gjort. Hust, hust, bilar, två, tre, hust, hust, flygplan, hust, hust. Men det kan ju helt enkelt vara så att det är filmer som bara inte tilltalar mig, och deras historier gör ingenting för mig. Jag menar. Tittar man på dem så kan man ju inte säga annat än att de är fortfarande lika duktiga på att animera. Och deras världar ser helt fantastiska ut. Och de har sin distinkta stil när det gäller figurer och djur och allt möjligt annat. Alltså det finns en, en helhet där som fungerar som jag verkligen kan uppskatta. Och då jag är jag helt okej okay med att de gör en och annan film som känns... Okej okay, den här är verkligen inte för mig men jag kan ju inte säga att det är en dålig animation för, för det är det uppenbarligen inte men det är mycket möjligt att det är som så att de står kvar ungefär där de gjorde när de gjorde sina stora succéer men Världen har ju gått vidare. Vi som publik kräver ju desto mer av film idag än vad vi kanske gjorde för 10, 15, 20 år sedan. Vi blir ju mer och mer kräsna ju mer vi ser. Har vi sett någonting som har varit riktigt bra och riktigt starkt, då sätter vi ju det som var ribbat. Ja, ja, men nu förväntar vi oss det här av en film. Och då måste de som kommer efter vara ännu bättre annars så känns det inte som att man har fått ut det man förväntar sig och jag tror att det blir omöjligt förr eller senare, man kan inte gå längre än vad man har gjort därför att det finns vissa begränsningar kanske i ens berättande kanske i hur man väljer att göra film och så vidare men så länge man gör sitt bästa åtminstone så att det känns som att det här är en genuin produkt som jag kan njuta ut av så behöver det inte vara det absolut bästa Mm, det, det är hela sant Alltså bara, bara hjärtat och själen finns där Så, så kan man förlåta Väldigt mycket och jag ja, ja, tror jag låter hela eh, åskådda diskussionen du, du påbörjar där eh, skjutas lite åt sidan så att jag inte kommer in i ett håll här igen. För eh, saker och ting har, har hänt med, med vad vi som eh, tittare eh, vill ha av en film. Och... Ja, den förändringen har kanske inte varit till det bättre alla gånger. Mm. Men ja, tiderna går och Pixar står kvar. Och de har ju stått kvar lite på samma ställe en längre tid. Alltså den här studion som grundades med ett brinnande intresse av att experimentera och göra någonting nytt. De har liksom bromsat ner och bara gör produkter känns det som är eh, emellanåt nu för tiden och just den här eldsjälsattityden och jävla anammat det är någonting som till viss del har försvunnit från den här studion i, i mitt tycke men gnistor finns ju kvar om man rotar runt lite i, i askan så, så ser man att det fortfarande glöder där och det finns ju fina stunder att hitta även i den här filmen eller speciellt i den här filmen här kan man se spåren av Pixar när det begav sig och om man faktiskt ville berätta någonting men samtidigt ser jag också de här av att det här är en ganska så trött studie just nu som kanske inte vet riktigt vad de vill och, och hur de ska gå tillväga för att göra film längre. Men så känns ju faktiskt en stor del av filmvärlden i stort om vi ska vara helt ärliga. Det känns mm. som att väldigt mycket går på repetition just nu. Man gör samma sak om och om igen därför att Ja, men det här receptet funkade ju förut, varför funkar det inte igen? Och, och det är synd, men samtidigt, det är ju en diskussion vi har haft förut, det här med pengar och att investera och att eh, filmer måste tjäna in vissa mängder för att vara gångbara och så vidare. Det blir så, det blir så hutlöst stort att det blir till slut omöjligt ohållbart, så ja det är ju tyvärr en ond spiral vi är i just nu och förhoppningsvis kommer vi att kunna bryta oss loss ur den men eh, ja, Hollywood, vi får se, det, det är de som sitter på pengarna så de avgör ju väldigt mycket vad som kommer att komma och inte komma mm. men om vi lämnar det och istället fokuserar på dagens avsnitt och dagens film så är det väl hög tid att avslöja vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Coco från 2017 i regi av Lee Unkrich och Adrian Molina och med manus av Adrian Molina och Matthew Aldrich. Och den här filmen utspelar sig under de dödas dag och det är en väldigt stor del av handlingen också, en, en väldigt dominant del av handlingen faktiskt. Och rollfigurerna rör ju sig runt den här dagen och de reglerna som har med den här dagen att göra också och där är det väldigt spännande tycker jag för det här var saker jag inte hade en aning om. Jag kände till kläderna, jag kände till vissa utav ritualerna, jag kände till vissa utav ansiktsmålningarna och liknande som man har sett. Det här med att folk eh, sminkar sig som skelett och liknande och det är ju en väldigt estetiskt Vacker tilldragelse det här. Det är väldigt vackra målningar som görs. Det är väldigt vackert med alla ljus och familjer som samlas och allting. Det är en, en väldigt varm och fin tradition det här. Och det lilla jag har fått vara med har varit, har varit väldigt personligt rörande måste jag säga. Och att då se det gestaltas i en film... Det är väldigt spännande för det är många små aspekter som kan vara lite svårt att ta till sig. Men de försöker ju få in det i den här filmen. Mm. Sen kan vissa av dem vara så udda eller konstiga att det är lite svårt att ta in. Och andra är så självklara att man, man tycker att ja, vad är det för speciellt med det här? Det, det stämmer ju överens med många andra traditioner och helgdagar och liknande. Men ändå, det finns någonting som jag tycker är genuint speciellt med den här och om mina efterforskningar stämmer så utspelar sig hela den här filmen den 2 november. Ja, så måste det väl vara eftersom... Det ska vara det dödas dag där, eller ja, aftonen då, då det hela sker. Då det döda ska få tillträde till, till jordelivet igen och besöka sina släktingar och så vidare. Eh, så det, det låter ju fullkomligt riktigt, och eh, hela filmen utspelar sig ju under den här kvällen och natten. Så att det är ju en väldigt koncentrerad tidsplan vi har i Koko, och mm. eh, ja. Just det upplägget med tidsramen och den tickande klockan som ligger på i filmen tycker jag bygger till filmens fördel här. Att man har begränsat tidsutrymmet och verkligen tryckt till allt man behöver i just den tidsfären där och gjort det hela till en jakt mot klockan. Det tycker jag fungerar och det ger lite mer spänning och filmen och jag gillar även den extrema nästan familjeaspekten som, som filmen har här för här är ju familjen verkligen allt och det är ju familjens högtid och det har man ju verkligen tagit fasta på nästan drivit till sin spets i Coco och även om, om det kan kännas lite, lite väl överdrivet i, i vissa fall så känns det ändå som det, det finns en viss verklighetsgrund i familjedynamiken vi får uppleva i den här filmen och de spänningar som kan finnas insemellan och, och hur folk relaterar till sina förfäder. Jag tycker det, det kan vara både roligt, vackert och, och rörande i, i familjedynamiken här. Så där har man ju faktiskt fått till en Del, del som gör att man, man eh, faktiskt accepterar och, och sugs in i filmen ändå. Ja, utan familjeaspekten hade ju inte den här filmen fungerat alls. Det, det rör ju sig om en specifik familj, eller rättare sagt en medlem i en väldigt specifik familj som rör sig från det ena till det andra och alla konsekvenser som det kan dra med sig och så vidare. Hust host, harkel, harkel. Och det gör ju att man, man, man behöver ju någon som känns genuint trevlig, som man kan känna känslor för, som man kan känna Jag gillar den här personen, jag vill veta hur det går för den när den ger sig in i den här världen och utforskar det här Och när utmaningar kommer så ska man ju hoppas på att han eller hon klarar sig så bra som möjligt och så måste det ju finnas konflikt, det måste ju finnas olika idéer och tankar som krockar med varandra för att det ska finnas någon form av ja, disput att lösa också. Och mm. det, det finns ju en väldigt, väldigt uttalad disput i den här familjen som har extrem relevans och inte nog med att de här uh, olika idéerna krockar med varandra. Vi har ju även en, en ovanlig möjlighet att lösa den här konflikten på ett sätt som normalt aldrig skulle uppstå. Och jag gillar det, jag tycker att det är, en, det är en fin liten extra touch på det hela. Det är inte bara en vanlig hjältehistoria eller en vanlig tripp utan här finns, här finns aspekter som, som binder samman en hel grupp av människor. Ja, olika mycket naturligtvis. Det är väldigt många rollfigurer i den här filmen och alla får ju naturligtvis inte lika mycket utrymme. Men de känns relevanta. Det inte är inte en enda figur vi möter här som inte känns som att den är viktig och har någon form av tyngd. Hur lite vi än ser av den så får vi ju ändå en, en ganska så genuin känsla här, och det är imponerande. Mm, eh, det, det finns gott om figurer här, ja, och de, de känns väldigt distinkta. Men. Eh, Ja, jag vet inte, jag skulle nog vilja säga att, att den här filmen bara har en, en riktig karaktär och det är vår, vår huvudroll och... Jag skulle inte vilja säga att han är så särskilt relaterbar eller eh, lätt att tycka om egentligen heller för eh, han, han må vara eh, en, en drömmare och eh, vilja det bästa och ja, han, han är en, en, en liten pojke på, eh, på väg att förstå sig själv och, och sin omgivning men det kan vara en riktig skitunge också den här lilla grabben alltså och, och ha hela filmen vilande på hans axlar när han inte riktigt är så, så väldigt kärvänlig och, och relaterbar alla gånger så... Kan det ibland kännas svårt att ta filmen till sig, speciellt med tanke på att hela den uppsjö av, av karaktärer som finns runt om vår huvudperson, de, de är ganska så, så stereotypa i sin utformning och, och det är, det är mycket bara komiska element som finns därifrån där de har verkligen drivit eh, vissa karaktärstyper till sin spets och, och gjort dem eh, väldigt extrema. Och, och sen eh, kunna försöka eh, hitta någon och, och verkligen grabba tag i och, och vilja följa, det, det kan vara ganska svårt åtminstone för mig för att, att, att se den här filmen även om alla rollfigurerna har element som gör att jag ändå tycker om dem till, till viss mån och kan uppskatta vad vad de tillför filmen så är det något svårt att hitta en, en riktig mänsklig karaktär som, som ska bli eh, mitt kärl eh, och, och, och ta min plats i den här filmen? För ja, där, där hade jag lite svårt att hitta rätt faktiskt. Ja, det är ju en ung man med väldigt mycket attityd som vi möter här. Och ju mer personlighet en rollfigur har desto lurigare kan det ju vara att få en publik att vilja följa med naturligtvis för då, då blir det det här. Känner jag någon kemi med den här personen? Å andra sidan hade de ju kunnat gå vägen där de gjorde honom till en väldigt... Ja, stereotyp-hjälte. Någon mm. som är väldigt övertydligt god och som inte har några negativa egenskaper alls och så vidare. En sådan person är mycket lättare att följa med men å andra sidan blir den väldigt mycket tråkigare så det är mm. det är en svår balansgång där och jag kan definitivt förstå vad du menar även om jag inte håller med dig helt om, om den här figuren för jag tycker ändå att de har hittat någonting här som funkar, men, men gillar man inte obstinata unga killar på väg in i tonåren så är det ju klart att det, det, det finns ju saker där som kanske är helt fel. Men om det gäller rollfigur och manus så, så tycker jag ändå att det här manuset är är riktigt bra. Det finns många bra skämt, det finns mycket bra dialog, det finns mycket som känns väldigt välskrivet. Men ja, det lutar tungt på stereotyper, det kan jag inte förneka. Sen är ju frågan, hur hemska är de här stereotyperna? Och personligen så reagerade jag inte särskilt mycket på de här för de kändes tillräckligt varma och goa för att jag bara skulle acceptera dem för vad de är. Nu har jag ju helt andra erfarenheter utav den här kulturen. Jag har ju mött en, en hel del människor i den. Och jag vet inte, jag kanske bara har mött människor som påminner väldigt mycket om de här. Och därför så känns de mer äkta för mig. Medan någon som bara har filmen att gå på så känns det lite, lite platt och tråkigt. Och då, då är det ju viktigt att ha det i åtanke. Att eh, saknar man vissa erfarenheter eller insikt om man vill kalla det det så blir det kanske lite, lite plattare och tråkigare mm, ja alltså stereotyperna de har de ändå tillfört lite extra liv till och, och, och några till det, det måste man ju ändå ge Pixar här, de har inte bara gjort dem till de vanliga papperstunna karaktärerna. utan det, det finns ju någonting mer där men eh, jag, jag tycker ändå att man, man kunde ha gjort någonting eh, lite extra... ...gjort dem mer mänskliga på, på ett sätt... ...och lära känna dem lite bättre... ...och, och visa upp mänskligheten istället för eh, bara det, det karaktärsdrag man är ute efter. Men mm. ja, det, det, det måste hända. Alltså det, det, det, det, det finns positiva saker hos... Eh, i stort sett alla karaktärerna här och, och negativa också för den delen men den enda som eh, jag fullständigt föll för det, det är ju titelkaraktären i den här filmen som jag bara smälte för fullt ut och jag blev nästan tårögd när eh, jag, jag fick följa henne, hennes väg eh, i, i den här filmen och ja, det var bara vackert och det är en så härlig karaktär som kanske inte är med så mycket i den här filmen men vars närvaro ständigt vilar över Coco och det var någonting som jag tyckte var nästan magiskt i den här filmen och det var nog det jag tog ifrån min, min upplevelse med, med mest humör här faktiskt. Ja, titelfiguren Coco är ju inte med så mycket som man kanske kan förvänta sig i den här historien. Men den rör ju sig ändå kring henne på olika sätt och vis. Och det är inte särskilt uppenbart till en början. Men ju djupare man tränger in i den här historien desto mer relevant blir hon ju. Och hennes närvaro och hennes vara och icke-vara och så vidare. Så... Ja, man kan inte annat än att bli förälskad i den här lilla damen. Den saken är säker. Och visst, jag hade gärna sett mer av henne. Men det vi får är, är faktiskt helt fantastiskt. Så mm. att pressa in mer hade kanske inte funkat. Jag vet inte. Men hon är inte, hon är inte den som driver historien. Men hon är den som... Ja, vars närvaro gör att historien överhuvudtaget kan fungera. Så... Mm, lite ovanlig balans där, men en som är, är riktigt, riktigt intressant. Men innan vi pratar mer om rollfigurerna så är det väl hög tid att vi faktiskt tar en närmare titt på eh, vad handlar egentligen Coco om? Jo, Miguel fullkomligt älskar musik och vill inget annat än att bli en musiker. Problemet är bara att hans familj har bandlyst allt vad musik heter efter det att en musiker lämnat Miguel Skalm mormor. Han tvingas därför att smyga med sin passion men det är något som sätter Miguel i klistret. Han beslutar sig för att ställa upp i en musiktävling men han hinner inte ens komma upp på scen innan han drabbas av en förbannelse som tar Miguel bort från jordelivet. Den livslevande pojken tar steget över till det dödas värld där han får samma skräckslagna mottagande som ett spöke i vår egen svär. Det enda hoppet för Miguel är att en av hans döda släktingar tar bort förbannelsen innan solen går upp. Annars är han för evigt fast i det dödas rike. Men med tanke på att Miguels musikerdrömmar är precis vad hans släkt har förbannat under flera generationer- är saken lättare sagt än gjort. Och jag kan inte säga någonting annat än att jag älskar inledningen på den här filmen- och då menar jag både den här lilla historiebeskrivningen om vad som hände för länge sedan och fram till nutid. Jag menar också hur vi introduceras för Miguel, hur vi möter hans familj, hur vi möter... Ja, de mest relevanta spelarna i familjen om vi säger så. Host, host, mormor, host, host. Som har en, en väldigt eh, dominant roll i familjen. Och sätter alla regler och alla ribbor och allting. Och... Jag är helt beredd på att säga att det här är stereotypt. Både med kroppsspråk, med sätt att prata och, och allting där. Att det är någonting som har skruvats upp för att vara en överdrift. Samtidigt måste jag säga, enligt min erfarenhet, mycket av det här hetska temperamentet stämmer. Mycket av det här väldigt vida kroppsspråket, det stämmer. Det är en väldigt... Eh, en väldigt, ja, hur ska man säga hörbar grupp med människor om vi säger så. Du, du märker att de är där och du märker att de vill någonting och Visst, det, det känns lite som att jag gör en stereotyp här men jag gör det med kärlek eftersom det här är människor jag har omkring mig och jag kan bara bygga det här på det jag har sett. Jag pratar naturligtvis inga sanningar här men när jag ser den här familjen, hör de prata, hör dem agera så, så känns det bara så hemma på något sätt. Ja det, det är ju härligt att höra och eh, det, det känns som det var det Pixar var ute efter. De eh, överdriver tillräckligt mycket för att man ska eh, känna igen verkligheten lite grann Att eh, man, man genom att ta steget så långt som de har gjort så eh, gör man verkligheten mer, mer bekant för oss. Och, eh, ja, den känslan kan jag få också i... Eh, i själva eh, familjesfären här hur eh, relationen är i, i det här släktet eh, för det, det är ju mycket attityd och eh, en, en viss dominans som, eh, som finns här och eh, det, det hela byggs upp ganska spännande när vi, när vi får se hur, eh, hur strukturen är i den här familjen eh, och även om det, det är väldigt stereotypt ja så så, så finns det mycket kärvänlighet här också. Och eh, det, det finns en, en stor portion mänsklighet här. Men eh, ja, lite mer hade kanske inte skadat när det gäller mänsklighet. Men eh, man, man får sig ett gott skratt som eh, också får en att tänka till lite grann. Och jag håller med. Inledningen den, den är ganska stark i den här filmen. Jag måste faktiskt säga att jag tycker att berättandet är väldigt starkt i den här filmen överlag. En hel del görs med bilder naturligtvis. Man har ett väldigt visuellt berättande i den här filmen. Men jag tycker ändå att man, man har en, en historia som känns väldigt genomarbetad och som ska berättas genom ett gäng rollfigurer. Men sen blir det en fråga om man gillar de här rollfigurerna eller inte och det kommer ju påverka hur man tar historien till sig naturligtvis. Mm. Men ja, vi kommer att spendera tid att prata om det visuella senare så vi ska inte titta för mycket på det just nu. Men jag är ju väldigt svag för de här rollfigurerna och jag har ju sett den här filmen ett antal gånger här nu för att... Eh, för att familjen gillar den och så behövde jag ju titta på den inför inspelningen av det här avsnittet också. Så jag, jag trodde att jag skulle börja tröttna på dem här efter åttonde gången. Men, men vet du vad? De känns fortfarande tillräckligt starka för mig. <laughs> Ja, det är härligt att höra att det har sån genomslagskraft ändå, att det ändå känns fräscht efter så många gånger här. Jag hade ju inga problem att ta mig igenom filmen heller, men jag ser lite berättad problem i Coco här faktiskt, att... Historien inte känns riktigt så genomarbetad som Pixar-filmer brukar göra. Man har ett ganska enkelt manus med en kurva från början till slut som är solid, definitivt. Men där... Man, man inte har riktigt samma flyt som Pixar brukar ha i berättandet där, det, där tempot har en tendens att, att svaja lite upp och ner och, och det, det känns lite, lite ojämnt i, i presentationen här och jag tycker även att, att berättelsen känns ganska... Ja vad ska man säga, den, den är för självklar från första början var eh, vi är på väg för eh, filmen verkar vilja smusla med, eh, med någonting som ska eh, komma och avslöja senare men eh, ja, några sådana hemligheter kunde filmen inte hålla för mig i alla fall utan... Eh, det hela var klart som korvsblad från ruta ett var, var vi var på väg och vad som skulle hända. Och, ja, jag vet inte. Alltså, den här resan som Miguel gör, den, den är väldigt spännande eh, på papper. Och, det, det finns en, en tydlig karaktärskurva som han gör och det finns en, en klar mening med den här filmen. Men... Sättet som man har gått till väga på här. Det, det, det känns som att de tar lite för mycket sidospår i den här filmen. Och de borde mer ha, ha fokuserat på, på kärnan och utvecklat den. I, istället för att, att springa lite till höger och vänster i den här filmen. Och, och verkligen bara fått på det här sköna Pixar-flytet som de brukar ha. Och ja, där, jag tycker faktiskt att det, att det haltar lite i berättarstrukturen. Det håller jag nog inte helt med om, även om jag kan förstå att du, att du tycker att sidospår kanske inte riktigt gör att det, att det fungerar. Och, och visst, där är saker som händer i den här där man kan frustrera att tänka, ja ah, men vad tusen jag trodde ju att vi skulle komma till nästa steg nu. Okej, vi går, vi går och ser om nästa, nästa sidosteg kan hjälpa oss att komma framåt istället. Visst, jag kan se det, men... Så länge man har tillräckligt mycket intressant som händer så, så är jag beredd att svälja något sådant. Det var ingenting som direkt störde mig under ja, min första titt av den här. Inte så mycket av de tittarna efteråt heller, men, men ja, visst, det är kanske en personlig smak, det det, det flöt inte på i den takten som, som du förväntade dig av en Pixar-film. Och ja, den följer ju inte det klassiska Pixar-berättandet om man säger så. Den, den försöker med någonting annat eller någonting kanske mer strömlinjeformat och hoppas att rollfigurerna ska bära det, men... Eh... Ja, det är kanske svagare där, det kan inte förnekas. Man lägger ju mycket vikt på Miguel som figur, att han ska bära den här. Men i och med att du inte var lika förtjust i honom som jag är så, så kan jag tänka mig att funkar inte Miguel, funkar inte en stor del av Coco. Ja alltså Miguel fungerar ju för han har en, en tydlig resa att gå i den här filmen och det förstår man ju väldigt snabbt också och... Uh, ja, även den resan kan vara lite knackligt uppbyggd uh, om man frågar mig. Och de här sidospåren som han tar i, i, i Coco, de hade varit helt okej okay om de hade haft en poäng. Men uh, i mitt tycke känns det som att man bara tar och hoppar uh, ifrån själva huvudberättelsen och, och gör en liten spillvink-grej. <laughs> och sedan, ja... Är det bra med det? Och sen så ska vi gå tillbaka till, till huvudberättelsen igen. Så att det, det, det finns sådana element som inte tillför någonting- som bara känns lite överflödigt. Eh, så att det är sådana grejer jag, jag eh, har en tendens att, att haka upp mig på. Mm. Och även om jag inte är så överförtjust i Miguel- så eh, har han ändå förmågan att, att ta handlingen vidare när filmen väl tillåter det men Ja, det, det, det finns lite, lite för många sådana ställen då, då han ska ha lite separata äventyrar också. Då det, det blir lite, lite fartgupp på, på vägen här. Men ja det, det är säkerligen bara en personlig inställning. Men ja, jag, jag får eh, lite sådana tendenser i, i Coco. Och äh, även om äh, det hela... Äh, Flyter på mer och mer ju, ju filmen går så är det själva mittpartiet där som eh, känns som det, det hackigaste. Början fungerar väldigt väl, slutet har de och, och, och verkligen knyter ihop på ett bra vis. Men eh, ja, där mittemellan så, så känns det som regissören och manusförfattaren inte riktigt visste vad det skulle göra för att få filmen att fungera på bästa möjliga vis. Jag tror att det är för att Miguel har en tendens. Och det är att han ser till det han vill. Alla andra vill att han ska gå en väg. Han vill gå en annan. Och det gör honom lite, lite trotsig. Han, han mm. säger emot sin familj. Han säger emot dem som vill honom väl. Därför att oh, mm. ni, har så, ni har så trång syn. Ni, ni ser inte det jag vill uppnå. Ni ser inte det jag vill göra. Och det gör att han, han, han blir lite... ja aggressivt motstridig. Han verkligen ska gå åt ett annat håll när det senare kan visa sig att man kanske kan uppnå någonting som gör alla nöjda och glada i slutändan. Hust, hust, harkel, harkel. Men det kräver ju lite. Så en, en del av Miguels ark är ju den att han ska inse att familjen vill honom väl, de är inte stela och tråkiga i vissa frågor bara för att de gör det för att de kan, utan det, det finns en anledning till det en anledning som man kanske måste hitta en, en lösning på istället bara för att vara trotsig. och det, det ger ju en viss smak till rollfiguren, det ger en viss smak till berättandet och Tycker man inte om det så, så kommer man nog ha problem med Miguel. Men precis som du säger, annars så är hans berättande väldigt tydligt. Han har en tydlig huvudark, han har en tydlig huvudutveckling och det har en, en stark början och ett starkt slut. Sen hur man upplever det i mitten, det, det är nog som sagt väldigt personligt. Men jag tycker att eh, Antonio González som har spelat eh, Miguel har gjort en, en riktigt stark insats. Han eh, gör ju någonting här som gör att jag åtminstone tycker att Miguel känns väldigt levande och får personlighet även om han kanske är lite, lite skrikig ibland. <laughs> ja men eh, det är väl pojkar i den åldern Så det, det håller jag inte emot eh, Anthony Gonzalez här Utan eh, han ger ju verkligen liv till Miguel eh, Kanske så pass mycket realistiskt liv att jag, jag känner mina faders instinkter här att jag behöver verkligen visa den här pojken illa kvickt så jag barsknar nog till ungefär i, i mitten till så det kan vara det som, som störde min filmupplevelse lite grann för ja, Miguel beter sig inte kanske alltid som han borde och Anthony Gonzales han, han har verkligen den känslan i sin röst väl eh, tar i där också. Att det, att det, det känns verkligen. Det, det, det måste jag säga. Och han gör ett, ett riktigt, riktigt bra jobb här. Jag eh, har ingenting emot eh, skådespelarinsatsen här för det gör verkligen allt för att elevera själva rollfiguren här till, till något större än vad, vad det, det kanske är på pappret. För här är, här är så mycket liv, här är så mycket känsla. Så, ja, det, det är ju verkligen mexikansk så, så det förslår i, i, i utstrålningen här, i värmen, i känslorna. Det är eh, ingenting som man hymlar med utan Miguel är ju personen som har sin hjärta eh, framme och, och visar för alla det här är vad jag vill, det här är vad jag vill uppnå och ja det, det, det, det verkligen skyder om, om rollfiguren här så är ja, rösten den, den passar verkligen som handen i handsken Någon annan som också passar som handen i handsken i den här filmen måste jag säga det är Hector eller Hector som de säger <laughs> vid, vid flera tillfällen och det är ju ett skelett som Miguel möter när han kommer över på den, på den döda sidan. Det är en kille som vill komma in på den levande och besöka sina släktingar men där är saker och ting som hindrar honom att komma över. Och det gör ju honom lite, lite besviken kan vi säga. Han har många hopp och drömmar som han inte får uppnå och... Han försöker ju att kompensera det med humor om vi säger så. Han eh, bjuder ju väldigt mycket på sig själv. Och han slår sina påsar ihop med Miguel i hopp om att det ska finnas ja, någon trevlig framtid för honom också. Och jag gillar dynamiken mellan Miguel och Hector. De är två väldigt spralliga rollfigurer, bägge två. Medan eh, Hector är mer komisk. Trots det var jag väldigt imponerad första gången jag såg den här för jag trodde inte att det skulle finnas så mycket dramatisk tyngd på Hector. Vi har en del scener som innehåller ganska tungt material där han på olika sätt är i centrum och jag tycker att figuren går fantastiskt fint från komisk clown till tragisk clown. Mm, ja, tack gud och för att inte bara vara en, en spillevink i den här filmen att han faktiskt får någon, någonting dramatiskt också som, som gör honom mer verklig och relaterbar eh, och, och Hector han, han lyckas med det som du säger. Det, det kan ändå kännas ganska naturligt i, i hans övergång från, från pajaskonsterna och, och till... till ensamheten, till, till hjärtesorgen till desperationen som eh, han känner så ja det, det tycker jag också det är, det är rätt så okej okay. men eh, Hector kan ju bli minst lika för mycket som, som Miguel kan vara när han väl sätter igång men eh, det är ändå med, med viss skärm eh, här måste jag säga och ja Miguel och Hector de, de bestämmer sig ju för att försöka hjälpa varandra och uppnå sina mål inte för att de är eh, så kanske speciellt måna om varandra utan mer för att det, det, det gagnar dem själva på bästa möjliga vis. Och det, det är en, en sådan relation de har i, i filmen och naturligtvis så ska det ju bli lite, lite mer vänskapliga band här att de, de de förstår andra människor lite bättre under deras relation här. och Jag, jag, jag tycker ändå att det, det ger någonting men ja, Hector... Han, han är som han är och det är nog en smaksak vad man tycker om honom. Men eh, Gelbarcia Bernal som, som gör rösten här, han, ja, han är ju precis som Anthony Gonzalez, han, han tillbringar så mycket liv och, och, och värme och allt möjligt till, till Hector på grund av, av röstkådespeleriet här. Så det, det räddar karaktären för min del i alla fall. Och jag tycker faktiskt att de här två rollfigurerna plockar ut det bästa från varandra. Det blir ju lite senare i historien när de, när de förstår varandra lite bättre. När de kan samtala med varandra när det inte bara finns baktankar. Att okej, okay, om jag hjälper dig kommer det att gagna mig och så vidare. För det är ju väldigt mycket ja, planering för sin egen framgång där i deras dialog. Och det är visst, det har... Det har ju sin bistra ton naturligtvis. Men jag, men jag tycker att ju, ju mer tid man spenderar desto bättre blir det. Och ja, jag håller med. Gail Garcia Bernal gör ju en, en riktigt stark insats här. Och eh, den här figuren hade varit betydligt tråkigare utan honom. Eller kanske lite för stereotypisk utan honom. Det livet han tillför är oså viktig till den här för den hade lätt blivit en ganska klassisk, jag ska väl säga filmsbjuvor kanske Ja, det är väl precis vad han är. Åtminstone vid första anblick så, så är han just en spjuver. Men tittar man lite djupare så, så finns det mer där att hämta. Och ja, det, det, det är det som, som verkligen räddar Hector där. När man får se mänskligheten i den här karaktären så, så kan man inte tycka illa om honom längre. Nej, det kan man ju verkligen inte. Då, då finns det andra som är lite mer pompösa som man kan tycka lite, lite sissor därom. För vi har ju en figur som blir väldigt viktig om en man ser honom på håll. Och det är ju den största musikern i Mexiko. I alla fall enligt um, den här historien. Det är ju naturligtvis Ernesto de la Cruz. Och... Jag får lite ja, mexikansk Elvis-vibb här. Att det, det är lite den typen av person de försöker bygga upp. Någon som är som är större än livet och även i efterlivet så är han, är han riktigt riktigt stor. Och han är ju också Miguels stora idol i den här uh, historien. Det är ju det är hans filmer som Miguel tittar på. Det är hans skivor som Miguel lyssnar på. Det är hans låta som Miguel vill kunna spela och han har ju till och med byggt en, en liten gitarr som ska se ut som Dela Cruz gitarr så bara det visar ju vilken otrolig hjältedyrkan det finns här och utan att säga för mycket så, så kommer ju Miguel att möta Dela Cruz i efterlivet och ja det är lätt att spoilera den här figuren så vi ska inte göra det. Men det är ju en figur som har betydligt fler noter att spela på än vad man kanske tror. Och alla är kanske inte i dur. Nej, det, det är det väl kanske inte. Ehm... Det är väl mer en überpompös Elvis eh, vi, vi får stifta bekantskap med för eh, ja, han, han tror väldigt gott om sig själv, betydligt mer än eh, hans mest inbitna fans eh, tycker om honom där så eh, ingen älskar Ernesto mer än sig själv och eh, det, det är väl det han, han anspelar på här också och eh, ja han är ju därför ger lite Lite perspektiv till, till Miguel och ja, både hans situation och hans drömmar, vad han är ute efter och ja, allt möjligt. Han eh, fyller en väldigt viktig funktion i den här filmen. Eh, och kanske inte på det viset som man tror alla gånger, vilket är ändå är, är lite intressant men ja, det, det är svårt att, att riktigt prata om den här karaktären, men han finns där och eh, han fyller en viktig roll och Benjamin Bratt han eh, får ju verkligen fram det här pompösa i den här stora, stora sångaren eh, och han, han låter verkligen som den här upplåsta självgoda sångaren där, så att ja, det, det, det, jag tycker det passar riktigt bra här också. Ja, det gör det verkligen och jag, jag uppskattar verkligen Benjamin Bratts prestation i den här, för jag tycker att han ger, han ger tillräckligt mycket liv för att den här rollfiguren ska kännas som en rollfigur samtidigt som han kan spela på de där noterna som gör att han verkar bara vara den här pompösa idolen som, som många ser honom som. Det, det finns ändå ett spektrum där och mm. det kräver ju en, en skådespelare som kan förmedla det. Men man kan ju också säga att Dela Cruz, han, han symboliserar ju en framtid som, som Miguel hellre skulle vilja ha när han tittar på familjen och, och bara ser att jobba i skofabrik i hela sitt liv. Det det är ju ingenting som han ser fram emot. Då tittar han ju mot det glamorösa istället som Dela Cruz har. Men sen är frågan hur mycket kärlek, värme och tillfredsställelse finns det i den världen kontra att jobba med sin familj. Ja, det, det finns saker där och saker att upptäcka och allt möjligt annat. Och filmen hade varit fattig utan Dela Cruz. Så, så är det bara. Det är en viktig rollfigur. Men kanske lite förutsägbar. Ja, det, det, det finns nog en eh, hel del antydningar till, till vad det här är för en figur i, eh, i det långa loppet. Va? Men eh, ja, det, det, det är ju en karaktär som är utformad för eh, historiens bästa och Eh, här centreras ju, ju mycket av, av det som eh, händer i filmen. Det är ju mycket som eh, har med Ernesto de la Cruz att göra på ett sätt eller ett annat. Och eh, just de eh, röda trådarna som knyts runt eh, den här sångaren. Det var ändå ganska snitsigt gjort. Det var bland det bästa som eh, det här manuset hade att erbjuda om man frågar mig. Ja, det finns ju ett par överraskningar att bjuda på om vi säger så- men det ska vi ju inte spoilera i sönder. Host, host, harkel, harkel. Men innan vi går vidare så har vi faktiskt ett par rollfigurer vi vill nämna bara i all hast. Därför att de är viktiga- men jag vet inte hur mycket vi kan prata om dem- men nämner vi dem inte så skulle jag känna att- nu har vi verkligen missat någonting. Och den första utav dem- det är ju Miguels mormor faktiskt, Abolita som är en väldigt, väldigt, väldigt bestämd gammal dam. Här har vi ju familjens matriark som verkligen styr och ställer. Och visst, hon är hård och hon har hårda regler, men hon gör det ju av kärlek. Så mycket är uppenbart, men... När man vill någonting annat så är det ju klart att de där reglerna blir ju inget annat än kättingar och galler. Men eh, mm, hon gör ju det för att skydda sin familj. Hon är kanske lite för hård för sitt eget bästa och hon ska ju komma till någon slags insikt hon också och... Jag tycker bara om den här lilla tanten, alltså. Jag, jag tycker hon är skön hur hård och obehaglig hon än är, så kan jag ändå uppskatta den energin hon lägger ner på sin familj. Ja, det, det kan väl jag också göra, åtminstone på håll. Eh, hade man stått öga mot öga hade det, man kanske känt någonting helt annat. Men eh, <laughs> eh, ja, det, det är en, en bestämd kvinna som eh, man absolut kan respektera. Hon vet vad hon vill och hon jobbar verkligen för, för familjens bästa i, i alla lägen. Även om hon kanske inte alltid har, har full koll på vad det bästa är och kanske inte allt för mycket insikt i andra människor hur de känner, tycker och har det överlag men Abelita är ändå karismatisk som få och ja det är en riktigt krukt gumma som man nog inte vågar tycka illa om faktiskt och René Victor som gör den här rollen gör ju någonting som är riktigt, riktigt bra. Det snuddar kanske för mycket på stereotyp för många smak kan mm. jag tänka. Men, men för min del så bara kändes hon... Så hjärtvärmande i det här, alltså det var fint, om än kanske lite förutsägbart och lite fyrkantigt, men det har ingenting med prestationerna att göra. Hon känns varm, härlig och genuin och det ska hon ha en eloge för. Ja men visst, hon är inte bara varm, hon är ju eldig. Hon är en hel vulkan den här eh, tjejen och, och René Victor får ju verkligen fram det där också. Eh, visst, den här karaktären är ju väldigt enkelspårig och... Eh... Ja, man hade kanske gärna velat se någonting mer här, men det är, det är hennes roll här. Hon, hon ska ju vara eh, Miguels eh, nästan huvudsakliga motstånd i, i jordelivet och vara eh, hans motpol i, i det mesta och, och då måste man eh, plocka fram just de aspekterna i karaktären som man har gjort här. Så jag, jag kan förstå det, eh, men ja, det, det, det kanske finns någon mer nyans man kunde lagt in för att få det lite, lite trevligare i alla fall men man tycker inte allt för illa om Abelit i alla fall för det, det finns ändå så mycket skärm och karisma här. Men när man då tycker att Abulita är lite stel och orubblig i sina regler så har vi ju faktiskt någon som är betydligt värre. För eh, vi har ju matriarken som satte upp familjereglerna en gång i tiden. Och även om hon har gått ur livet på, på den levande sidan så är det väl ingen stor överraskning att hon finns på den andra sidan där. För vi har Imelda som dyker upp och hon är... Ännu mer bestämd om vi säger så. Ännu mer orubblig. Och vi ser ju ekon utav henne i Abulita. Men här har vi ändå någon som är ännu värre, ännu starkare, ännu bestämdare. Men som ändå har ett hjärta där. Hon gör inte det hon, hon vill för att hon är en elak person. Hon har blivit bränd. Hon har blivit skadad. Och hon vill försöka skydda sina... Är sina familjemedlemmar från att utsättas för någonting liknande? Problemet är bara att man kan vara för beskyddande också. Ja det, det kan man ju vara definitivt men ja, ibland så har man ju tunnelsyn så att man inte riktigt kan se hela bilden framför sig. Och, och mamma Imelda hon, hon har ju i sin sorg tagit och, och skärmat av vissa delar från både sig själv och ja, följaktligen även hennes familj i fortsättningen också. Och här har vi ju mycket av, av grunden till, till dramat att i Koko här också och Imelda är kanske inte lika brutal och skrikig som Aubelita, men den här vulkanen den, den finns fortfarande där och den, den puttrar lite men den sprutar inte så vilt utan den, den ligger och fräser under ytan där och det är nästan ännu värre faktiskt och det, det får ju alla Obachvam här också i, i prestationen här för det, det är mycket uppdämdhet i, i den här karaktären och det är, det är mycket ilska men som hon, hon ändå försöker behärska så mycket hon kan och eh, jag, jag tycker ändå att, att eh, rent röstskådespelarmässigt så, så får man fram de känslorna man, man är ute efter i den här rollfiguren också så att eh, ja det är bra jobbat Ja det är riktigt starkt tycker jag det känns rätt, det känns levande och det har den här puttrande känslan av all passion som har omvandlats till ilska där inne i kroppen som bara vill komma ut. Och vi har ju en väldigt talande liten scen där på andra sidan när vi ser henne använda sin sko som ett tillhygga att slå sönder en, en skelettdator kan vi väl kalla det. Och det är ju ett beteende som vi känner igen från mormodern där. Så jag antar att det här är någonting som är en släkttradition. Blir man förbannad på någon, ta din sko och dröm till dem. <skratt> ja, man tager vad man haver, eller hur? Och ja, skomakare som det är så är skorna det främsta tillhygget. Så det är ändå någorlunda logiskt. <skratt> ja, det är det ju verkligen. Men eh, om vi ska lämna rollfigursgalleriet här nu och gå vidare till det visuella så är ju det här en av de aspekterna som alltid har varit starkast i Pixars filmer. Mm. De är ju väldigt väldigt skickliga på att generera datorkraft och kunna få fram otroligt vackra bilder och Coco som film är ju inget undantag. Jag kan helt ärligt säga att det här är en av de finaste Pixar-filmerna som jag har sett. Det är en personlig åsikt, jag är fullt medveten om det. Men jag tycker ändå att den hantverksskicklighet, det arbete, den stil, den färgkomposition, det bilddjup och den design som de har fått till till den här filmen känns äkta, vacker och är nästan övernaturligt skön att titta på. Ja, de har ju gjort en hel del rätt här. Det, det måste jag säga eh, på det visuella planet, men... Eh... Ja, även här skulle jag nog vilja säga att, att Coco är en film där man inte riktigt äh, kämpar lika hårt längre. Det, det finns inga äh, nya riktiga landvinningar med, med Coco. Det här känns mer som en, en ja, dussin Pixar-film i en hel del aspekter. Men äh, å andra sidan, jag har väl pr pratat vid flera andra tillfällen om hur jag är på de, de typiska datorgenererade eh, människorna som eh, skapas som, som alltid ser likadana ut. Eh, och, eh, det här är väl inte något direkt undantag för det här har exakt samma design eh, i, i de mänskliga karaktärerna som jag har sett jag vet inte hur många gånger tidigare vid det här laget men det som är intressant är ju däremot när man tar steget över till det dödas värld och, och designen på eh, de, de döda människorna som eh, faktiskt inte ser precis likadana ut som eh, jag har sett allting annat utan här har de verkligen arbetat med, med utformningen av, av benranglen här och hur deras värld ser ut och ja, färgskap som används där är ju magnifikt, det måste jag säga också så här har de ju lagt mycket, mycket av, av krutet så det, det finns ändå mycket positiva aspekter med, med det visuella i Coco och, och det mesta ligger där på, på den döda sidan för det är där filmen verkligen sprudlar till rent visuellt och det finns en hel del riktigt snygga scener här och Uh, det de har gjort som jag, jag riktigt blev uh, imponerad av den tekniskt, det var väl egentligen bara partikeleffekterna som uh, man mm. har i, i Coco, men uh, där känns det verkligen imponerande av att uppleva sådana scener där de har gjort så små, små saker och gjort det så, så sprudlande vackert. Så det tycker jag är riktigt, riktigt snyggt. Och det ser man även på den levande sidan faktiskt som annars inte påtalarens uppmärksamhet allt för mycket på det visuella planet men eh, där det i stort sett bara är just, just eh, partikeleffekterna och underbara, underbara coco som eh, jag, jag trots min motsträvighet till de typiska datorgenererade karaktärerna ändå Smälte för rent utseendemässigt också för ah, det, alla dessa rynkor och leendet hon har och hennes ögon där, där kändes det faktiskt speciellt ändå. <laughs> Så eh, det, det, det, det finns mycket positivt men jag, jag ser även att man inte vill pusha framåt på, på samma vis längre från Pixar studions håll men ja, det, det kanske bara är jag. Ja, jag är också helt förtjust i Coco som rollfigur och hennes utseende För hon känns bara så övermysig faktiskt mm. hon, är, hon är så god där hon sitter i sin stol och bara hänger och drömmer sig bort Och nästan vad än som händer omkring henne så är hon så tillfreds med allting Det finns någon tillfredsställelse där som jag, som jag kan avundas nästan och ja, partikeleffekterna är ju väldigt imponerande i den här filmen. Och jag tycker ändå att, att designen både i det döda men även i det levande är väldigt fin. Visst, den vanliga världen är kanske lite, lite tråkig i sin design. Eller inte tråkig, ordinär. Mm. Och det är väl lite det som är poängen också kan jag tycka. Mm. Mm. Miguel söker ju ett liv som är betydligt färggladare och mer intressant och spännande. Som mer påminner om de där ja, dansjoverna där han ser Dela Cruz spela på, på film. Och han vill ha någonting som känns, ja på det sättet. Och när han då tittar omkring sig och de har en normal tråkig liten bakgård. Och de har ett litet eh, skomakeri där alla sitter och arbetar och så vidare. Jag menar det är klart att det ser... ...väldigt grått och ordinärt ut. Dock vill jag påstå att grått menar jag i, i attityd och atmosfär. Färgmässigt är både den levande och den döda sidan helt fantastisk. Alltså, de färgerna som de har gjort är, är riktigt, riktigt, riktigt bra här. Det är varmt och det är inbjudande. Och även på den döda sidan där det finns mycket blått och kallt så känns det ändå så... Välkomnande på något konstigt sätt. Så för mig så fungerar nog designen bättre. Jag tycker att det är så mycket här som bara klickar rätt. Men för all del, jag kan definitivt förstå varför du inte känner samma sak. Men jag, jag kanske tar fasta på detaljer som du inte tittar på, eller eh, tar fasta på aspekter som känns bättre för mig, men du vill titta på någonting annat, och därför så ja, blir upplevelsen någonting. Ja, helt annat. Ja, vi, vi är kanske ute efter helt olika saker i, i våra Pixar-filmer. Men ja, det, det, det, det är ju inte bara skam med, med Coco här. Definitivt inte. Och det, det finns eh, riktigt snygga detaljer här i. Och eh, även om, om vardagen i det... det det levande livet är måhända ordinärt så är det ju ändå imponerande hur pass väl de har återskapat den, den mexikanska byn där de trots allt bor för även om det inte sprudlar av eh, något visuellt visuell flärd här så, så känns det ändå äkta och Eh, äktheten, det, det ska man inte förringa här. För med små medel kan man göra mycket. Så eh, jag vill inte ta och, och, och spotta på, på människovärden i den här filmen. För eh, den fungerar och, och tillför precis vad den ska för den här berättelsen definitivt. Men ja, som sagt, det, det, det saknas ändå någonting för mig här, även på, på det visuella. Och jag skulle gärna vilja se att man verkligen tar fasta och försöker utveckla filmskapandet som, som studio. Och, ja, så att man inte bara fastnar i gamla julspår och står och matar ut samma film om och om, om igen tills. Alla har tröttnat och, och studion bara raserar fullständigt för jag vill verkligen Pixar väl här. De har producerat så mycket bra och har en så fin attityd normalt sett till, till de filmer de producerar. Så jag, jag hoppas verkligen att de, de kan fortsätta och, och driva mediet framåt för det, det är vad vi behöver just nu. Jag tror att det finns någon konstig idé just nu i att man, man ska bara göra bilderna så stora och imponerande som möjligt. Har man en, en grund som funkar så ska man låta det vara. Men det, det är en ganska taskig attityd egentligen. För ett bra berättande kan kompensera en, en halvdan bild. Medan en sprudlande bild inte kan kompensera en halvdan historia berättandet är enormt viktigt och visst har man hittat en stil som man gillar så kan jag förstå att man vill använda den men då behöver man ändå hitta sätt att förnya den på och det är väl där som det skaver för dig att att Pixar har um, sjunkit tillbaka på sitt berättande. De har sin stil, de har sitt tempo, de har sin struktur. Och så är de nöjda med det. De, de försöker bara göra bilderna mer imponerande. Och jag kan väl hålla med. D det hade behövts mer på berättarfronten rent generellt. Och um, ska de fortsätta att kunna konkurrera i framtiden så behöver de uppdatera hur de tänker på berättande. Men när det gäller det visuella så tycker jag att det är storslaget. Det är vackert. Jag tycker också att de har en, en bra klippning här. Historien flyter på även om den har vissa sidospår som, som du påpekade inte riktigt leder någonstans. Och det är helt förståeligt att du känner så. Men trots det tycker jag ändå att klippningen håller en, en bra rytm i berättandet. En bra rytm i filmen. Och... Ja, jag måste också tillägga att jag tycker musiken, särskilt de speciellt skrivna låtarna till filmen, känns riktigt, riktigt mysiga. Där skriver jag verkligen under för musiken lyfter verkligen filmen här flera snäpp faktiskt. Det är väldigt passande, det är väldigt välskriven musik de har gjort här och det framförs på bästa möjliga sätt. Så musiken får utan tvekan godkänt här hos mig också och det är härligt att se just hur Eh, musiken är ju eh, som ett genomgående tema i filmen och, och hur musiken används genom filmen för att eh, stärka var man är just nu i berättandet och eh, mm. ja, det, det, där har man verkligen tänkt till och det, det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket, det, det måste jag säga eh, klippningen klippningen eh, Kanske jag inte uppskattar riktigt lika mycket. Här har man kanske lite av anledningen till att, att filmen kanske hackar lite grann emellanåt. Och att snitsa till det hela i klipprummet lite bättre för att få lite bättre tempo i, i storyn. Det hade inte varit omöjligt tror jag. Men i grund och botten skulle jag säga att det, det är ett manusproblem och, och klipparna har, har gjort. Det bästa möjliga för att och, och få en funktionabel enhet av det hela. Vilket det ändå har blivit, trots att jag, jag, jag sitter här och, och kritiserar den i, i de flesta punkter här. Så, så är KO helt otagbar på, på alla plan. Det här är inte en dålig film utan det, det, det är en Pixar-film och ja, den fungerar absolut som, som berättelse, som, som underhållning, som familjefilm och eh, man kan faktiskt få, få ut någonting av den också. Jag får ut någonting av den här tycker jag definitivt att man gör men hur mycket, ja det är kanske en personlig sak det också. Men om vi ska stiga ifrån det visuella nu så är det väl hög tid för oss att summera den här filmen. Och det lät ju lite som att du var på gång att slutföra dina tankar där när vi pratade om det visuella. <laughs> ja det var ju lite så eller hur men jag fick lägga band på mig lite grann. Men ja, jag, jag har ju både risat och rosat den här filmen och... Ja, vad ska man säga om, om Coco här för att summera det hela? Pixar har, har ju levererat ännu en i raden av, av trevliga familjefilmer här som man väldigt lätt kan åtnjuta. Eh, det är överlag en, en bra välskriven film men ja, jag, jag börjar tyvärr se en viss stagnation i Pixars sagoformula här. Ja, jag gillar själva konceptet här väldigt mycket och, och miljöerna som presenteras också och även persongalleriet är, är hyfsat spännande och, och ger den sedvanliga variationen på stereotyperna men... Ja, det, det, det känns som att man inte försöker så mycket längre. Där Pixar en gång i tiden var pionjärer och eldsjälar när det gäller animation så har man ja, numera fastnat i gamla så såväl berättarmässigt som, som rent visuellt. Men... Men ändå, även Pixar på tumgång producerar högklassig film och ja, dock saknar jag ändå berättarglädjen och, och nytänkandet som deras filmer brukar framföra och just rent berättarmässigt så, så saknar jag ett riktigt känslomässigt ankare här som eh, verkligen håller storyn grundar och, och ger publiken något eh, någon riktig eh, karaktär att sympatisera med och istället så är man väl lite mer velig med, med var våra sympatier ska ligga vid given tidpunkt och Kanske även med vad historien egentligen vill säga. Eh, Coco tar en hel del sidospår som egentligen skadar berättandet en del. För man får inte samma flyt och driv i storyn som Pixar-filmer brukar ha. Sen kan ju koka även vara lite för förutsägbar för min del och när filmens upplägg har presenterats så finns filmens huvudpunkter klar för mig och jag bjuds inte på några direkta överraskningar under filmens lopp här. Man trycker även in det, det typiska bifigurerna som man kunde tänka sig i den här berättelsen och det beter sig precis som förväntat. Den enda lilla överraskningen eller stora överraskningen egentligen var väl hur pass färgglad de hade gjort det Dödas Och här bjuds man ju på en, en, en liten dos brudlande skaparglädje i alla fall. Men annars är det inte så mycket på, på den fronten heller när det gäller det visuella för min del. Designen är genomtänkt överlag men genomförandet lämnar den del och önskar för min del. Men låt mig säga det återigen, det här är fortfarande en bra film, hur mycket jag än klagar. Alltså, Coco är en, en fin liten saga med, med något morbid underton som tar sig an en kultur vi inte ofta får se i tecknad film och Pixar vet vad det gör och filmen håller trots allt en hög kvalitet. Men som ledande animationsstudio har Pixar tappat fotfästet lite tycker jag det är synd och skam för man hade verkligen kunnat göra en, en spännande och känslosam familjefilm av den här idén och det vi får istället en, en lite mer spektakelinriktad Dussin film, men inte fullt ut lyckligtvis. Pixar verkar nästan behöva en ny ung Lasseter bakom rodet igen för att, att få, få liksom glädjen, leklustan och, och finurligheten tillbaka och leda skutan tillbaka på kurs. Men jag klagar nog mer än vad jag borde här. Jag förväntar mig bara betydligt mer av Pixar vid det här laget. Men, men till filmens främsta fördel så har Coco med sin titelfigur skapat en av de mysigaste och mest kärvänliga rollfigurer någonsin. Det är bara synd att hon knappt är med i filmen. Ja, det får jag faktiskt hålla med om. Mer koko till folket helt enkelt. Och ja, jag kan se vad du menar här med att Pixar som studio börjar stagnera lite grann när det gäller berättandet i filmerna. Kanske har jag inte intrycket att det är fullt så illa som du känner. Men, men visst, man kan tydligt se att de har blivit lite för bekväma i det berättandet de har. Och att det kanske är dags att man ja, tillför någonting nytt. Och om studion behöver lite nytt blod, det må så vara. Då tycker jag definitivt att de ska försöka få in lite ny talang. Så att de kan krydda till sitt innehåll lite mer. Men... Det är inte ännu på någon katastrofkurva, definitivt inte, men lite förnyning hade kanske inte skadat. Coco som film är precis vad man kan förvänta sig från Pixar. Det är en klassisk liten sagohistoria med ett litet äventyr där en hjälte går ut på en resa och hamnar i trubbel, träffar nya vänner och träffar familj och så vidare och... Den innehåller allt det man förväntar sig, ett par överraskningar också skulle jag vilja säga och en hel del insikt till en kultur som vi inte ser särskilt mycket i tecknad film, precis som du säger. Det här är någonting som ändå känns väldigt stort, väldigt vackert och väldigt imponerande. Och visst, ja, jag har en personlig koppling till det här så naturligtvis färgas ju min syn av det. Men jag tycker att det är en trevlig historia. Jag tycker att det är fina rollfigurer om en stereotyper. Jag tycker att det är en väldigt vackert och värld som byggs upp framför oss och jag tycker att man har haft väldigt mycket fingertoppskänsla. Den här filmen hade lätt kunnat göra narr av sina stereotyper och dra dem alldeles för långt och en hel del andra synder som andra studios är väldigt kända för att göra. Jag tycker ändå att Pixar de håller, ja, nivån här– är det deras mest originella film? Nej. Är det deras största film någonsin? Nej. Men det är fortfarande en av deras trevliga och mysiga historier som det är så härligt att försvinna in i. Så ja, jag rekommenderar Coco varmt. Oavsett om man är intresserad av de dödas dag eller något sådant så finns det tillräckligt mycket här som bara är klassiskt äventyr att bita tag i. Ja det är ändå eh, äventyret eh, och, och eh, karaktärskurvan vi, vi får följa i den här filmen som, som är det centrala. Sen var vi befinner oss och, och, och i vilken högtid det är. Det är bara grädden på moset runt omkring här också och det, det, det tycker jag gör att det fungerar. Det är lätt att ta till sig och ja, man får passa sig, man kanske lär sig någonting också. Åh, oh, vilken synd att lära sig någonting, det, det är ju bara hemskt, då kan du bara säga någonting sånt, usch, usch, vi. <laughs> men med det sagt så är det hög tid att lämna sagans värld bakom oss, för nu ska vi ge oss in i det lite gråare och hemskare. Det är inte tid för en ny film, det är dags för ett avsnitt igen, men vi ska ta oss an ett ämne som är... Bistort men ändå väldigt vackert på något kusligt vis. Mm, ja, men alltså den ena mannens dystopi, den andra mannens utopi. Och eh, nu beger vi oss in i, i en värld som ah, jag rent visuellt bara älskar på något vis. Det, det är någonting som jag känner mig hemma i, i sådana här miljöer där allting är. Det är enkelt och där förfallet, det, det blir till konstverk nästan. Ja, det, det, det är mycket sådana här spännande saker som vi, vi säkert kommer att prata nästa vecka. och Ja, nu när Halloween är över och det döda har vandrat på jorden och, och försvunnit också så får vi se vad som är kvar här på jorden och... Ja, svaret är kanske inte så mycket egentligen. Nej, det, det mesta har väl försvunnit och det är väl lite utav tjusningen med det här temat egentligen. Att vi ser på vår värld som något beständigt, som något orubbligt, som något oförstörbart, medans... Historier på det här temat kan visa oss att vi sitter kanske inte så tryggt som vi förväntar oss. Där är det kanske mer som väntar vid horisonten om vi har otur. Och när saker och ting har gått riktigt fel så ja, då är det bara att försöka plocka upp bitarna och återgå till någonting, ja till någonting som skulle kunna kallas normalt vad nu det är. Ja det, det är mycket det hur människorna hanterar eh, enorma förändringar, katastrofala sådana kanske till och med och, och försöker hitta någon form av normal tillvaro därigen och det är inte alltid det lättaste, det brukar nästan urarta i en extrem tillvaro istället och eh, det brukar ju också vara en, en del av de här berättelserna så eh, det, det kan vara mycket Sombert och dystert i, i det vi får uppleva men det kan samtidigt vara fullkomligt överdrivet och bizarrt i, i det vi får se hur människor tar och anpassar sig, hur vi väljer att gå vidare och, och vilken del av vår mänskliga natur vi, vi väljer att och basera vår framtid på. Men då handlar ju mycket också vilken typ av undergång vi stod inför. Vad som hände som gjorde att vi hamnade i den situationen vi är i nu. För det, det färgar ju överlevnad. Det färgar ju hur vi försöker gå vidare. Det färgar hur vi tänker och hur vi agerar. Och... Ja, det är intressanta teman i den här uh, typen av historier och jag ser verkligen fram att prata om det, särskilt med tanke på hur, uh, hur glad du kommer att vara nästa vecka när du får uh, rocka loss fullständigt. Oh, ja ja ja, jag kommer att och, och få en, nästan en estetisk kollaps av glädje nästa vecka nästan så alltså, eh, jag får se till att ha en sjuk på plats eller nära till hans i alla fall om eh, jag skulle bli för exalterad över det hela. Men det ska bli härligt och, och eh, verkligen eh, prata kollaps och eh, förfall och allt möjligt annat härligt som eh, som vi kommer att behandla nästa vecka. Och jag hoppas att du. Ser fram emot undergången lika mycket Ja du det här ska bli Riktigt riktigt spännande Och jag ser fram emot Att du och jag ska ge oss av Ut i det okända Och se vad som har överlevt Egentligen Men eh, Tills dess Så Tackar vi så mycket För oss Och vi hörs